בעזרת השם נדבר, ספר אוהלים לתרופה, המשך, מכתב צדיקי. ברוך השם יום ד' וירא תקצ"ג, לפרט קטן. אהובי בני חביבי, מכתבך קיבלתי בזאת השעה, וכעת איני יודע עדיין מתי אסע עם ארצה השם, כי לא שכרתי עגלה עדיין, אך כפי הנראה אסע לשלום עם ארצה השם ביום ב' אחר שבת הבאה אלוהים לטובה. ומה שלא תבוא על שבת קודש אין קפדה, כי גם אצלי אין ניחא כל כך שיהיו אורחים על שבת זה. כי דעתי אין סלולה כל כך מחמת הדרך הזה. וטוב שתבוא אם ירצה השם ביום א', דהיינו אחר קבלת הפת הדואר, והשם הטוב יעשה. ובעניין דברי אמת והתחזקות כבר כתבתי לך הרבה בעזרת השם נדבך. וטוב שתסתכל לפעמים באיגרות המונחות אצלך מכבר. וקיוויתי להשם מטבח שחיו אותך הרבה בעזרת השם מטבח. וכעת אין לי פנאי כלל להעריך כי מוסר כתב זה נחוץ. השם מטבח ישמח אותך ואותנו, כי השם המתברך גדול מאוד ולגדולתו אין חקר. ובגדולתו הנוראה, ששם ענוותנותו יכולים לשמוח לעולם, אפילו איכשהו, איכשהו. וכבר ראינו הרבה הרבה טובו וחסדו עד אין שיעור בדורות האלה. שגילה לנו חסדים כאלה שהם חידושי התורה שקיבלנו מאדוננו מורנו ורבנו הנורא זכר צדיק לברכה שכולם הם חסדים נפלאים עד חקר והם הם שבעה משיבי טעם להחיות עם רב יהיה מי שיהיה יהיה איך שיהיה כל מי שנוגע במעט במעט אפילו בנגיעה בעלמא בחסדים הנפלאים האלה יש לו לשמוח לנצח כי הם אורח חיים שובע שמחות וכולי נתן מברסלב צי"ו. בעזרת השם נדבך. אהובי בני חביבי, אין בלשוני מילה עתה לכתוב לך דבר, גם אין דעתי צלולה. אך אף על פי כן מילאתי רצונך לכתוב לך על כל פנים איגרת שלום. כבר כתבתי לך, ומה אוסיף לדבר אליך בני, וגם לפי דבריך תהיה פה בסמוך למריצי השם, ופה אל פן נדבר את השם, משלח השם בפינו. והשם יאיר עיניך בכל יום למצוא עצות אמיתיות כפי אותו היום והשעה להתחזק בכל עוז. והעיקר לשמח נשו בכל פעם בגודל ישועתו ונפלאותיו יתברך העצומים. אשר זכינו לבלי להתנגד על ספרים קדושים כאלה אשר אין ערוך אליהם. הפוך בהם והפוך בהם וסיב ובלה בהם וכולי. ותחטוף בכל יום לימוד שולחן ערוך וספריו הקדושים זיכרונו לברכה ותהילים ותפילות וקצת שיחה בינו לבין קונו ואל יתיישנו בעיניך כל דברים האלה שדיברנו מזה כמה פעמים. רק בכל יום יהיו בעיניך כחדשים. ובאמת, מי שיש לו לב ישראלי ומסתכל על האמת, הם באמת חדשים בכל פעם. כי בכל יום ויום נעשה חדשות לגמרי. וקצת רואים בחוש ובכל יום נעשה מה שנעשה חידושים נפלאים ונוראים. הכל בעניין הראש בית, איך להכניס אור קדושתו ואמיתתו בעולם. כמו שכתוב, בטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית, בראשית הוא ראש בית כידוע. היינו בכל יום השם יתברח מחדש בטובו מעשה הנהר היוצא מעדן, שהוא יסוד הפשוט שנמשך מהראש בית. בהבן דברים אלו היטב, כי אי אפשר לבערם על פני השדה. וכבר דיברתי בדרך מעט מזה כאשר תשמע מפיר רבי נחמן. והשם יאיר עינינו באמיתת תורתו הקדושה. ונזכה ללך בדרכיו ועצותיו בכל יום, עד ישקיף ויראה השם משמיים. ויקרבנו באהבתו ובחמלתו לעבודתו באמת כל ימינו לעולם. דברי אביך מצפה לישועתו הגדולה, נתן מברסלב. סדיגזיין. אמר מעתיק תחילת המכתב על אז, לא מצאתי רק מעט מסופו. <אז> ואמרתי גם זה לעתיקו, כי מי שיזכה להביט בו, ובכל המכתבים בעין הפקיחה, יראה בעיני תושחושיות שכל דיבור ודיבור מושרש בו רפואות תעלת נפשנו לרפאותם מחולת זומעתנו להדביקה באו פני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא אלוקים חיים מעמקי שאול ומתחתיו כי הם נובעים ויוצאים ממאמרות טהורות מזוקק שבעתיים של רבנו מוהרן זכר צדיק וקדוש לברכה על זכותו יגן עלינו אשר יש בהם כוח וחיות להחיות ולהשיב נפש כל חי בבחינת ועציה שאולי נקע, ובבחינת ובאו העובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים, והשתחוו להשם בהר הקודש, ביראה שלמה על ידו בירושלים, אמן כן יהי רצון במהרה במהרה. על כן טרחתי בעזרת השם יתברך להעתיק כמעט כל דיבור ודיבור, כי מהם תוצאות חיים. הדיו והנייר כפי הנראה הם עולים יפה, שמן זית אין לי שום מראה מקום שיגיע לי, ותשלח בזריזות. או ביום ד' על ידי הפסט, או ביום מי, על כל פנים, בלי שום איחור, כדי שלא אצטרך לחשוב על זה כלל ביום ו' אם ירצה השם. לעת עתה הרווחת הרבה על ידי הנייר והדיו כל האיגרת הזה הרצוף פה, שלא עלה על דעתי להעריך כל כך. אך רצונך החזק הואיל, והדיו נמשכה אחר הקולמוס על נייר יפה מאוד. ברוך השם אשר עזרנו עד כה. וגם זהו אחד מהישורות וההרחבות הנ"ל, בחינת בצר חבתא לי. ובאמת הוא הרחבה וישועה נפלאה, כי היגרות שלנו הן רפואות יקרות, כי כולם נובעים ממעיין היוצא מבית השם, אשר כל פריו למאכל ועליה לתרופה. עליה עין ו הנייר, שהם עלין ודפים, שעליהם אנו כותבים כל הספרים הקדושים של התורה הקדושה, אשר הם רפואתנו בחיינו לנצח. נתן מברסלב צדיק ח. ברוך השם, יום א' ויחי, תק"ג, ברסלב. רב שלום לאהובי בני חביבי הרבני מורנו, הרב יצחק נור יאיר. מכתבך קיבלתי בזאת השעה עם המכתב לתשרין. את טיבות אשר עשית, אשר פעלת, המכתב הזה לתשרין, תהילה לקל. זיכיתי אותך במצווה רבה שאין לה שיעור. שיהיה לך חלק כזה בשלום כזה שבן זיווג כזה. שם מטבח יזכך שתאכל פירותן בעולם הזה שתזכה להיות איש כשר באמת והקרן יהיה קיים לעד. והנה קריתי מכתבך וחדבה תקוע בלבי מסית רחדה ממכתבך וצער מסית רחדה אשר אינך מתחזק להשליך המחשבות זרות בפרט המחשבות של ממון. והלא כבר שמעת כל כך שיחות ותורות קדושות שהמחשבה ביד האדם לטוטה כרצונו שאי אפשר בשום אופן שיש שני מחשבות ביחד, ועוד שיחות הרבה כהנה, שיכולים להנצל מהם בשב ואל תעשה. ובפרט מה שדיברנו בשבת חנוכה הזה, על דרי כרוכיה דקניה יתפך. ומדוע לא תחגור מותניך לגרשם מעליך על ידי צעות קדושות כאלו. ידעתי בני ידעתי איך ואיך הם מתגברים מאוד, אף על פי כן, אף על פי כן. אך כבר ידעת ושמעת שהעיקר שאתה תהיה בשב ואל תעשה ומה שנעשה עמך אל תחוש על זה כי יקר מאוד בעיני השם יתברך כל המשכה והמשכה שאתה ממשיך את עצמך מהם וכמובן בדבריו הקדושים ובזה ראוי לך להחיות את עצמך בכל עת ועל ידי זה תתגבר עליהם בעזרתו הגדולה יתברך למען השם חזק והמצ וברח בכל עת ממחשבות זרות על ידי שב ואל תעשה. ואל תסתכל אם יתגברו עליך אלף פעמים בכל יום חס ושלום. אתה תעשה את שלך לברוח מהם בכל פעם. אם תברח מקודם, שיקרחו במחשבתיך, מה טוב. ואפילו אם חס ושלום נתרשל עד אשר נעשה חס ושלום כרוכיה דקניה, תעמוד פתאום ותבטל עצמך. ותזכור בשבת שהוא התכלית. וזה העניין אי אפשר לבאר בפרטיות, כי הוא לכל חד כפום מד משער בלבה. על כל פנים יכול כל אחד, ואתה גם אתה, לבטל את עצמו בכל פעם. ואז התהפך התגברות המחשבות לטובה, כדי שתתעורר על ידי זה די כאילו ביטול אלאו אין סוף. והוא יקר מאוד מאוד. לכל אדם בכל מקום שהוא, אפילו בשול תחתיות, צריך להמשיך עצמו לזה. לאתר דחול רעותין תקועין תמן, וזה עיקר בחינת והציע שאולי נקע, שגם בשול תחתיות יכולין לבטל את עצמו אל האור אין סוף, שזה עיקר תכלית העבודה, וזה ופרעה הקריב את ליבן לאביהם שבשמיים, כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, שדי כעל ידי התגברות הסתרא אחא מבטלין את עצמו לגמרי. ולמען השם שתדע ותאמין שאיני כותב לך חידושים ודרושים בעלמא, אף על פי שבוודאי גם זה יקר מאוד, אבל אין כוונתי לזה. רק שתלך עם כל זה, ותשתדל ותתגבר לקיים כל זה, כי תהילה לקהל יש בידך לקיים כל זה. ושמח נפשך בכל מה שתוכל. וברוך השם שכתבת במכתבך הרבה דברי אמת, מה שאתה מחיה עצמך בכל עובדה דקדושה. וכן הוא עמידה וכך יפה לך. אבל עדיין אתה צריך להחיות את עצמך יותר בכל תנועה ותנועה טובה, ולהאמין שכל המשכה והתגברות שאתה מתגבר להמשיך את עצמך ממחשבות רעות, יקר מאוד מאוד בעיני השם ידבח. ולהתחזק בזה לברוח מעתה ממחשבות רעות, כי עיקר ההתגברות על ידי התחזקות והשמחה. ובפרט שיש לנו תהילה לקה לשמוח בעיקר במה שזכינו לידע מאור האורות כזה אשר הוא חיינו וכו'. איך שיהיה בוודאי יהיה ספחת טוב בעזרת השם יתבח, ויש תקווה להריתך תהילה לכל. יתר מזה אין פנאי להעריך, דברי אביך המצפה לישועתך מהרה, נתן מברסלב. ושלום לכל אנשי שלומנו באהבה רבה, חזקו ויאמץ לבבכם כל המייחלים להשם. צדיק ט. ברוך השם יום א', שמו תפצ"ג. אהובי בני חביבי נורא יאיר, מכתבך קיבלתי ערב שבת קודש וקראתי אותו, והבנתי מרחוק צעקתך וידעתי את מכרובך. השם ירחם שתזכור מעתה להתעורר, שתדע מכוחך, ותתגבר על המחשבות, כי זה כלל אמת ויציב שהמחשבה ביד האדם לעטותה כרצונו, וההכרח שתתגבר בעצמך על פי כל דברי אמת אשר ושמעת מפי ומפי ספריו הקדושים, והשם יושיע לך. ודע, בני חביבי, שמכתבך פעל בי הרבה. בפרט במה שכתבת בסוף, איך לא עשית פעם אחת איזה גניחה טובה. וגם מפי מוסר כתב זה וכיוצא שמעתי כי אין זה מגודל צרת נפשם אשר מתגבר בכל פעם. על ידי כל זה נתעוררתי הרבה ונזכרתי מחדש בהתורה הזמה לאלוקי בעודי. נחל נובע מקור חוכמה זכותו יגן עלינו להשמיאני כל אלה להשיבני בשבעה משבעי טעם כאלה. והנה בדעתי היה להרחיב הדיבור בזה יותר, החרבות מחשבות וכולי, כי סמוך למנחה והכריח לקצר. ודי בזה להזכיר אותך שתחפש אצלך בכל יום הנקודות טובות שבך, ולשמח נפשך בהם בתמימות ובפשיטות. ועל ידי זה בעצמך תצמצם ותמשיך מחשבותיך לתוך תמימות אמת. לבלי לצאת חס ושלום כלל חוץ לגבול. <coughs> ואפילו מה שמחמת רוב ההרגל המחשבה רגילה להיחלק ולהמעט חס ושלום, ולצאת ולפרוח לחוץ הרבה, תכף תזכור לתופסה בזריזות כמו שתופסים סוס באפשר, להטותה אל הדרך הישר. והכל בתמימות ובפשיטות, ולבלי ליפול בדעתך בשום אופן. ותזכור היטב מה שדיברנו כמה פעמים, כי לגדולתו אין חקר. והכל מתהפך לטובה, ובפרט על ידי איזו המשכה כלשהו אל הקדושה שזה יקר מאוד בעיניו ידבח, כי מידה טובה מרובה. והשם ידבח ירחם שנזכה להתפעל בקרענה מנחה ומעריב ושחרית וחזק וחזק, ושים לבך היטב את דברי התפילה הקדושה. ואם אמנם תפילה היא עבודה קשה מאוד ביותר מהכל, עם כל זה תוכל לחטוף מעט בכל יום אם תשים כל לבך עליך. כי השם יעזור לך. דברי אביך כותב דברי אמת הנובעים ממקור האמת, נתן מברסלב. אגרת זה כתבתי בחדר העלייה שלי, תכף אחר שקמתי משנתי. ועדיין לא מסרו לי מכתבך שהגיע אז. ואחר כך באתי לבית המדרש להתפלל ממך. סיפר לי רבי בריש, חתן רב שמעון, את כל המעשה שנעשה ועמדתי מרעיד ומשתומם, ושלחתי תכף לך מכתבך וקריתיו. עתה מה נשיב להשם כל תגמולי עלינו? והנה מעת השם הייתה שהקדמתי לכתוב לך. בפרט שכפי מכתבך אתה רוצה להיות פה בקרוב? וגם איני יודע עם מי לשלוח האגרת הזו, כי רבי נחמן אין רצונו לשוב לביתו תכף. אך לעת עתה אל תירא ואל תפחד ואל תחת, כי השם איתך. ותהיה מודה על העבר אשר כל טוב, ותבקש לאבא שיגמלך כל טוב סלע, שתזכה להינצל מכל צרה בגוף ונפש וממון, ותזכה להכיר חסדה ונפלאותיו ידברך אשר הוא עושה עמנו בכל יום. כמו שאנו אומרים שלוש פעמים בכל יום נודה לך וכו', על ניסיך שבכל יום עמנו, ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל ערב ובוקר וצהריים וכו'. והעיקר, מה שבהחמיו הוא יתברך מסבב סיבות לטובה להחיותנו בנקודות טובות, שנזכה בהם לחיים נצחיים, שזה עיקר הניסים והנפלאות שבכל יום ובכל עת. ומעט קצת יכולים לראות ולהבין מרחוק נפלאות חסדיו הנוראים בעניין זה. ויותר מזה צריכים להאמין כי השם יתברך חושב מחשבות בשבילנו, רק בשביל התכלית הנצחי. ואי אפשר לבאר בכתב כל זה. חזק ואמץ בני ושמח נפשך בישועת השם ובטח בהשם כי לא יעזוב אותך כי הכל לטובתך וברח מהמרה שחורה והעצבות בכל כוחך בכל מיני עצות ודרכים ששמעת מאיתנו וכבר ידעת שתהילה לקל יש לנו במה לשמוח בעזרת השם יתברך שמו יש ויש בחסדו הגדול אשר ראינו בעינינו שזכינו לידע מאור כזה וכולי דברי אביך נתן מברסלב אהובי <קוף> בני חביבי, מכתביך קיבלתי ביום א' והיום, וצערי גדול מאוד על כאבך. השם יתברך ירפאקה מהרה, והנה גם אנוכי חושש בשיני בעתים הללו לפרקים. השם יתברך יסיר מעלינו מעל כל ישראל כל המכאובים והמחושים בגשמיות ורוחניות, ונזכה לשוב אליו יתברך על ידי כל הכרוזים והרמזים שהוא מרמז לנו בכל עת. בין בטיבו, בן בהכוח מנהג צלן. כי הזמן הולך וסוער, הולך והומה, ומשברי וגלי הים אומים ומרעישים ומתנסים על כל אחד בכל יום. ואין איתנו יודע מה לעשות, לולא השם עזרת לנו, אשר מה ששמענו שיכולים להחיות את עצמנו בהם תמיד. חזק והתחזק, בני חביבי, כאשר כתבת במכתבך הראשון, שנסמכת להשם יתברך על ידי האיסורים. וכבר ידעת מהתורה ויאמר בועז אל רות שעל ידי האיסורים מבטלים עצמו להשם ידבך וכאשר שמעת ממני בעל פה בעניין זה והשם ידבך ילחם עליך ומעתה יסיר ממך כל חולי וכל מדווה וכל מיחוש בעולם ותזכה להתקרב להשם יתברך על ידי רמזים של טובה והצלחה ויקוים וקל שקה ייתן לכם רחמים לכם דייקה וכולי ותכתוב לי עוד משלום רבי מרדכי נורו יאיר, אם כבר אין עליו שום חשש מהעסק שלו. גם תודיע לו שכפי מה ששמעתי, שהוא מעצמו ידע מזה, היטב חרה לי עליו, וצריך שיקבל עליו שלא יוסיף לעלות על מחשבתו לעסוק בדברים כאלה. כי זה עיקר פגם תאוות ממון, וגם בעולם הזה אין אחרית טוב ללהוטים כל כך אחר הבצע, ואין צורך להאריך בזה, וצריך תפילה ותחנונים. שיזכה לקבל מלח להמתיק מרירותה, ויזכה לאנפי נאורי נמונה וכו'. דברי אביכם הדורש שלומכם באהבה נתן מברסלב. ושלום לכל אנשי שלומנו באהבה רבה, והודיעני משלום רבי יעקב נורייהו. ק"א בעזרת השם ידבח יום א בשלח תקצג. ערבי בני מחמד עיניי, נצמד בקירות לבבי שלום לך. אל תירא חזק ואמץ. דע, בני חביבי, כי עדיין לא קיבלתי מכתבך היום, וגם היום יום ראשון בשבת, שאתה ידעת כי חלוש אני, ואין דעתי צלולה כידוע לך. אך אהבתך הילצתני לכתוב לך עתה קודם הסעודה, כי מאת השם הייתה, כי עסקתי בכתיבת תורה בעניין הלימוד הקדוש של הזעם האלוקי בעודי, שדיברתי מזה אתמול בסעודה שלישית, שהוא בחינת כמעט חצות לילה שבזה תלויה הגאולה. מבחינת כחצות לילה אני יוצא. ומדי כותבי נזכרתי באהבתך, כי ידעתי שאתה צריך מאוד את דיבורים אלו. בפרט שכל החידושים שחידשתי בעזרת השם יתברך בעתים הללו, חידושים נפלאים בישועתו הגדולה. הכל נתגלגל על ידך. על ידי המכתב שהגיע לי מאיתך בערב שבת קודש סמוך לערב על ידי ידידי רב נחמן אייסינר. כאשר סיפרתי לך קצת מזה בהיותך פה. על כן אמרתי, ויהי מה, ערוץ הדברי אלה אליך, אולי אזכה לעוררך משנתך, להחיותך ולחזקך. עקיצה, בני הקיצה, אל יבהלוך רעיוניך מכל מה שעובר עליך. דע ואמן, שכל הנקודות טובות שלך יקרים מאוד מאוד אצלו ידברך, ואתה יכול להחיות את עצמך בהם תמיד, ולקנוס לכף זכות באמת, בבחינת ועוד מעט ואין רשע וכולי. זכור, זכור היטב דיבורים נוראים אלו, והאל יהיו ישנים אצלך חס ושלום. רק חזור, חזור אותם היטב, היטב, ובכל יום יהיו בעיניך כחדשים. ונחשפתי מאוד לכתוב ולהעתיק לך קצת ממה שכתבתי בזה. אך הוא כי אין הזמן מספיק. אך קיוויתי להשם, כשתהיה פה על שבת קודש הבא עלינו לטובה, נדבר מזה, לחדש דבר וכולי. והנה להחיות אותך בדברי אמת, אין הפנאי מסכים עתה. וכבר שמעת הרבה שיש בהם די להחיות ולשמח נשיך בכל עת, איכשהו, איכשהו. כי כל מה שדיברנו הרבה, שצריכים להחיות את עצמו בכל נקודה ונקודה טובה. וביותר, במה וכולי, ושצילענו מהתנגדות על עצם האמת וכולי. הכל אינם דברים בעל מחס ושלום. רק העיקר ללך בהם ולקיימם. והעיקר... בעת שצר לאדם בדעתו באמת מחמת קלקוליו חס ושלום וכיוצא, אז צריך ביותר להחיות את עצמו בכל זה, ולהפוך היגון והנחה לשמחה, שכל מה שמתגבר עליו ביותר היגון והנחה, ורוצה להפיל עליו עצות ומראה שחורה מחמת שעשה מה שעשה, יהפוך הכל לשמחה, ויאמר בליבו אדרבה, הלא אף על פי כן זכיתי, ואף על פי כן איני מתנגד כלל. ואם שחורה אני במעשיי, נבע אני במעשה רבנו הנורא, זכר צדיק וקדוש לברכה. וגם במעשיי יש בהם נעים, וכן שפרש רש"י שם במקומו על פסוק זה. אלכר תהילה לקל הרבה בעניין זה, בשבתים הסמוכים שעברו. נא, בני חביבי, לך בדרך זה להחיות ולשמח נפשך בכל עת, ולהפוך היגון והנחה די כא לשמחה. ועל ידי זה תוכל עדיין לחזק עצמך, לעסוק בתורה ותפילה בשמחה, ולהשם הישועה שהתהפך הכל לטובה, וכל העוונות התהפכו לזכויות, הכל בזכותו וכוחו הגדול והנורא מאוד, כאשר שמעתי מפיו הקדוש בפירוש, ודי בזה כעת. דברי אביך המצפה ומחכה לאחיותך ולשמחך בישועת השם, אשר זכינו לשאוב מים חיים כאלה ממעייני הישועה, נתן מברסלב. ושלום לכל אנשי שלומנו באהבה רבה, ובפרט לידידי, בן אחותי, הרבני, מורנו, הרבי יצחק אייזיק, יאיר. חזק ואמץ ובטח בהשם שישלח לך רפואה שלמה מהרה. ואל תעסוק ברפואות, אף גם להעמיד עלוקות. תצווה להעמידם לשונאיך ולאויביך, ואתה תקבל רפואה מאת השם מן השמיים. ותחזק עצמך מעתה לעסוק בתורה בכל יום, מעט או הרבה. על כל פנים לא יעבור עליך יום כל ימי חייך בלי עסק התרועה חס ושלום. והעיקר ללמוד פוסק בכל יום ויום חוק ולא יעבור כל ימי חייך. וגם להרבות לעסוק בתפילות וטחינות ובקשות בכל יום ויום. וליתן צדקה כפי כוחך ומעט יותר מכוחך. ואז טוב לך בזה ובבא לנצח. כי ימי חיינו הבל כצל עובר וכולי. ולא יישאר מאיתנו כי אם מעט הטוב שנחטוף בימי הבל האלה. בילן ולשלל גדול אחר כך כי יבוא קצנו. טוב לגבר לשים כל מגמתו רק על זה ולשמח נפשו בזה כל ימיו. ואז יהיה אחריתו טוב לנצח נתן הנ"ל. ק"ד <קופ דלד> בעזרת <קופ דלד> השם יתברך יום ד' <דלד> צו תפס"ג. אהובי בני חביבי דע <דה> שבאתי לשלום ביום ב' ותהילה לכל הכל על נכון בעזרת השם יתברך וברוך השם פעלתי קצת שם לצורך נישואי בתי תחיה. חדיין חסר לי הרבה כאשר תבין מעצמך. ולהשם הישועה שימלא כל מחסורנו לטובה מהרה אמן כן יהי רצון. ואני מעוטף בטלית ותפילין לרבנו תם ואין יכול להרחיב הדיבור כלל. והשם ישמח נפשך ויחזק לבבך בכל עוז ותעצומות שתזכה להבין מערכו גדולת אדוננו, מורנו ורבנו, זיכרונו לברכה, עד שלא יבלבלך כל מה שעובר עליך יהיה איך שיהיה, כי, אד... כי גדול אדוננו ורב כוח. דברי אביך המחכה לקבל קדושת ניסן, ראש חודשים, עד שנזכה לגאולה שלמה שתהיה בניסן, כמו שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה. ואז נשיר שיר חדש. וגם עתה ראוי לנו לשמוח בתקווה הזאת נגילה ונשמחה בישועתו. נתן מברסלב. ק.ה. בעזרת השם יתבח יום ג, י"ג ניסן תקצ"ג. אהובי בני חביבי, מכתבך קיבלתי בשעה זאת, והנה עתה הכל טרודים, וגם איני יודע אם יש לך האיגרת הזאת. אך אמרתי מאהבתך ותשוקתך עצומה למכתביי להכינום יד. והצווה לחקור אחר עובר ושב לשולחו היום או למחר, או בחול המועד, אם ירצה השם. והשם הטוב יעשה, כי הכל בהשגחה נפלאה. ובשבת העבר דיברנו הרבה מעניין השגחה, שעל ידי זה הכר תוקף כל הניסים והגאולות, ובפרט גאולה הראשונה של יציאת מצרים שהייתה בפסח. על פי התורה, שבשעה שהקדוש הוא זוכר את בניו ובשביל זה קוראים בשבת שלפניו שבת הגדול, על שם ניסים ונפלאות שנמשכים מקץ האחרון, שהוא בחינת יום שכולו שבת, בבחינת קץ בא הקץ, כמובן בתורה אין שם. ועל כן נקרא שבת הגדול בבחינת ספרה לי את כל הגדולות שעשה אלישע, את הגדולות שעשה אלישע וכולי. שזהו בחינת הוא מוריד שני דמעות לים הגדול וכולי אין שם. ואחר כך עזרני השם יתברך בהחמיו הנפלאים שרקדתי בעצמי הרבה פתאום, מה שלא עלה על דעתי לרקדה זה. והכל בישועתו והשגחתו הנפלאה. כי לא דבר ריק הוא מה שנעשה עמנו בכל יום ויום, עם כל אחד ואחד, בפרט עמך ועימי. ומשיח יספר לכל אחד מה שנעשה עמו בכל יום. צריכים לזכור זאת היטב בכל יום. אך ברוך השם תהילה לקהל חי כבר הקדים לנו לפועל המכה. מה שאנו יודעים מאור האורות וכולי נפלא כזה אשר לא היה לעולמים. זכור אל תשכח את כל החסדים שעשה השם יתברך עמנו בעניין זה, שהוא תירוץ ונחמה ורפואה על כל מה שעובר עליך בכל יום. רק כי שמע לך ושמוע נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיני שכלך, ואשר שמעו אוזניך מיום שעמדת על דעתך בעניין זה עד היום הזה. וטוב להודות להשם, אשר עזרנו עד כה לכתוב לך עתה, גם עתה, דברים כאלה. ובזה ראוי לך לשמח נפשך בחג הקדוש הזה, זמן חירותנו. חזק ואמץ לשמח עצמך, בפרט בשבת, ביום טוב, בקודש, בכל דרכי השמחה. והיזהר והיזהר שלא יהיה לך עצבות ומראה שחורה מזה בעצמו שאין לך שמח כראוי. ולא תהיה לך שמחת יום טוב למסוי, רק תרגיל עצמך להיות בן חורין. כי תהילה לקהל יש מי שעושה בעדנו כל התיקונים שצריכים בכל עת. ועלינו לשבח לאדון הכל בשמחה, שזכינו לידע מהעוסק בתיקון נפשותנו לנצח. וכבר שמעת הרבה עצות להרחיק העצבות ולחזק עצמו בשמחה. והשם יושיע לך ולנו לזכות לשמחת יום טוב באמת. ולהתחיל מעתה התחלה גמורה באמת, להתקרב אליו ידבח מעתה ועד עולם אמן. דברי אביך כותב בחיפזון של פסח, נתן מברסלב. ק"ו בעזרת השם ידבח מוצאי שבת, ל"א למספר בני ישראל תקס"ג. אהובי בני חביבי, מכתובך קיבלתי ביום ד' לעת ערב. והיה לי צער וחדווה, נחשפתי מיד להשיבך, ולא נזדמן לי עובר ושב עד הנה. וגם עתה אני טרוד מאוד, ובזאת השעה הלכתי מהשולחן של סעודה שלישית, וזירזתי עצמי כדי למלא את רצונך להשיבך. אף על פי שבקרוב תהיה פה בעזרת השם מטבח. והנה כעת איני מדברים, כי תריד נטובה בניין החתונה ובשארי דברים. בפרט בעניין בניין הקלויז באומן, שאני נחשף ונשתוקק מאוד מאוד, שנזכה על כל פנים להתפלל בו בראש השנה הסמוך הבאה אלינו לטובה. ומה מאוד עצמו נפלאותיו יתברך, שדי כעתה בריבוי תרדותי, נראה לי צמיחת קרן ישועה שיש תקווה בעזרת השם יתבח על זה. ואני חזק עתה בהרצון והשתוקקות, וקיוויתי להשם שבעצם נפלאותיו יעזרנו למען שמו יתברך להוציא מכוח אל הפועל מהרה. יראו ישרים וישמחו, וחסידים ברעיני הגילו. ולדעתי בזה בעצמו ראוי לך לשמח נפשך אתה. כי לא דבר קטן הוא מה שכתבתי לך אתה. כי הוא נוראות נפלאות תמים ואם יוצא השם, כאשר תהיה פה בעזרת השם יתברך, אספר לך מעט נפלאות השם בעניין זה. והיה כי יבצע השם את כל מעשהו ונספר תהילות השם ועזוזו ונפלאותיו אשר עשה עמנו. לחיותינו לנצח, לא למעננו כי אם למענו. והנה עיניי מצפות אתה בכל עת לראותך מהרה בחיים ושלום ופה אל פה אדבר בך. אם אפשר שתבוא מיד מה טוב. יתר מזה מהנמנע אתה להערך בדברים. חזק ואמץ ושמח נפשך בכל עת. ובטח בה השם כי לא יעזוב אותך כי הכל לטובתך בעזרת השם ידבח. נתן מברסלב